93. Zeițele. Un roman. Hera, Artemis. Poziția privilegiată a Herei datorează mult lui Homer, care a riem faptul că ea era soția lui Zeus. La început, Hera era zeița Argosului. De aici, cultul ei s-a răspândit în toată Grecia. Vilamovit explică numele ei ca fiind o formă feminină a lui Heros și având sensul de despoina, stăpâna noastră. E greu de decis dacă aherenii au adus cu ei zeița sau doar numele ei. Ei au fost probabil foarte impresionați de puterea și maestatea stăpânei din Argos și au ridicat-o la rangul de soție a principalului lor, Zeu. Acesta este, poate, motivul pentru care Hera a devenit simbolul și patrona instituției căsătoriei. Infidelitățile nenumerate ale lui Zeus i-au stârnit gelozia și au provocat certuri îndelung povestite de către poeți și mitografi. Zeu se comportă cu Hera așa cum niciodată un șef ahean n-ar fi îndrăsnit să se poarte față de soția sa. El o umple de lovituri și odată chiar o cu o greutate mare legată de picioare, tortură aplicată mai târziu sclavilor. Nota 11 Iliada, un roman 567-587 În măsura în care se poate descifra în atar scene amintirea unor realități istorice, e vorba desigur de o epocă destul de veche de dinainte și de sosirea aheilor în penisula. Ceea ce e semnificativ e faptul că Homer și auditoriul său se putea amuza de asemenea încăierări. Închei nota după Hesiod, Hera i-a născut lui Zeus trei copii, Hebe, Ares și Eilei Chia, și l-a slămislit singură pe Hefaistos. Partenogeneza, facultate de autofecundare, subliniază că însuși cea mai olimpiană dintre zeițe își păstrează încă un caracter specific mediteranean și asiatic. Este greu de precizat sensul original al tradiției după care Hera își regăpăta în fiecare an feceria, înmăindu-se în izvorul Canatos. Canato se scrie K-A-N-A-T-H-O-S. Nota 12. Pausanias doi romani, 36, 2 Roman 36-2, care menționează și cultele secrete ale herei din Argos, lucru ce îi se pare excepțional lui Rose. Pagina 128. Închei nota. Este vorba oare de un simbol solidar concepției patriarhale a căsătoriei, că se știa că feceria era considerabil prețuită în societățile de tip patriarhat. Oricum ar fi, grecii au transformat-o radical pe zeita din Argos, dar se mai pot încă descifra câteva din zăturile ei originare. Ca majoritatea zeițelor egiene și asiatice, Hera era o divinitate a fecundității universale și nu numai a căsătoriei. Deși ipoteza lui Hera, mama pământ, a fost respinsă de unii savanți, este greu să explice altfel faptul că se vorbea de un hieros gamos cu zeus, mitic sau reactualizat în ritualuri, în numărase locuri. Platea, Eubea, Atena, Samos, etc. Este imaginea tipică a unei împreunări între un zeu fecundator al furtunii și mama pământ. Pe deasupra, Hera era adorată în argos ca zeiță a jugului și bogată în boi. În Iliada, Homero descrie cu ochii de bou. În sfârșit, ea era considerată drept mama unor monștri fioroși, precum Hidra din lerne. Ori, zămislirea de monștri le caracterizează pe zeițele telurice, Într-adevăr, așa cum am văzut după Hesiod, mama lui Tifon era Gea, pământul. Dar toate aceste atribute și prestigii toniene au fost progresiv uitate și de la Homer încoace, Hera a fost ceea ce va rămâne până la sfârșit, zeita prin excelență a căsătoriei. Numele de Artemis, atestat sub forma Artemis pe o inscripție din Lidia, indică originea sa orientală. Caracterul arhaic al zăitei este evident. Ea este înainte de toate și prin excelență stăpâna animalelor. Potnia Teron, cum e calificată în Iliada. Potnia Teron se scrie P-O-T-N-I-A, spațiu, T-H-R-O-N, adică iubitoare de vânătoare și protectoare a animalelor sălbatice totodată. Homer o numește și Agrotera, a sălbăticinilor, iar Eschil, doamna munților sălbatici. Îi place să vâneze mai ales în timpul nopții. Leul și ursul îi sunt animale favorite și heraldice, fapt ce amintește de prototipurile asiatice. Homer, Iliada 5 Roman 549, povestește cum Artemis l-a învățat pe Scamandius arta de a vâna orice vânat. Dar ea se înfurie când doi vulturi sfâșie și devorează o iepuraică gravidă. Agamemnon 133. Artemis este prin excelență zeița feceară, ceea ce putea să se înțelea la început cu de jugul matrimonial. Dar grecii au văzut în perpetuia ei virginitate, indiferență față de dragoste. Imnul Homeric către Afrodita, unul roman 17, recunoaște frigiditatea zeiței. În tragedia lui Euripide, Hipolit, Artemis însă își declară deschis ura față de Afrodita și totuși ea prezintă numeroase elemente de zeiță mamă. În Arcadia, în cel mai vechi loc de cult al său, ea era asociată cu Demeter și Persefona. Herodot asigură că Eschilo considera fica lui Demeter, adică o identifică lui Persefona. Unii autori greci afirmau că în Greta era numită Britomartis, ceea ce indică raporturile sale cu zeița minoiană. Probabil că printre numele sale, în alte limbi trebuie să menționăm Cibele în Frigia și Ma în Capadocia. Nu se știe când și în ce regiune a început ea să fie cunoscută ca Artemis. La Efes, funcția maternă era reprezentată plastic și într-un chip atât de grotesc încât cercetătorii ezită să recunoască acolo o divinitate grecească. Artemis era venerată de către femei ca locheia, nașterilor. Ea era de asemenea curotrop fos, dădacă și instructoarea tinerilor. În unele din ritualurile sale atestate în epoca istorică, se poate descifrea moștenirea ceremoniilor inițiatice feminine a societăților egeene din mileniul al doilea. Dansurile în cinsta lui Artemis de la Alfeia, ca de altfel dansurile zeite din tot Peloponesul, aveau un caracter orgiastic. Un proverb rostea, citez, unde n-a dat sat Artemis, în ghicitatul altfel spus, unde nu se deansează pentru Artemis. Sub aspectele ei multiple și adesea contradictorii se ghicește pluralitatea formelor divine arhaice, revalorizate și integrate într-o vastă structură de către genul religios grec. Arhaica doamna munților și stăpâna sălbăticiunilor din preistoria mediteraneană a asimilat foarte devreme atributele și prestigiile zeițelor mame, dar fără a pierde prin aceasta trăsăturile ei cele mai arhaice și mai specifice, patronă atât a vânătorilor cât și a fiarelor sălbatice și a tinerelor fete. După Homer, profilul ei începe să se precizeze. Artemis guvernează sacralitatea vieții sălbatice, care cunoaște fertilitatea și maternitatea, dar nu și dragostea și căsătoria. Ea a păstrat întotdeauna un caracter paradoxal, ilustrat mai ales prin coexistența temelor contradictorii, de exemplu virginitate-maternitate. Imaginația creatoare a poeților și mitografilor și teologilor greci a ghicit că o atare coexistență a contrariilor poate sugera unul din misterele divinității.